Rebaseonu püüab hobust. Ükskord sõrkis Jänkuonu mööda teed ja näeb iiglama suur hobune karjamaal ristseliti maas. Jänkuonu hiilib ligi, et näha, kas suksu mitte hinge pole heitnud. Suksu vehib sabaga, tähendab eelust teine. Nüüd lipab Jänkuonu teele ja näeb Rebaseonu väntab ees. Hei, Rebaseonu! Rebasonu tul tagasi, ma ütlen sulle hea asja. Rebasonu pöörab otsa ringi ja mõtleb, et nüüd on paras aeg jängkoonul kraest kinni karata ja krutskite eest kätte tasuda. Aga jängkoonu hõikab enne, ma lõitsin koha, kus sa saad nii palju värsket liha, et võid järgmise aastani vitsutada. Kus kohas? Siin samas Karjamaal. Ja mis elukas see siis on? Hobune, terve hobune, kohe põõnapine rist seliti maas, muud kui võtta ja seo kinni. Eks lähme siis ja pistavad koos jooksu. Suksu karja karjamaal päikese käes. Hakkavad nõupidama, kuidas teda kinni siduda, et ta lahti ei pääseks. Lõpuks teatab Jankuonu, muud ei jää üle, kui lähme talle Onu. Ma see on ta su kinni, et sa teda maas jõuaksid hoida. Aga no, kui sa just ka ardaad, siis võime ta ju minu sabakülge siduda ja katsu, kui ta siis veel ennast püsti ajada. Rebase soonule paistab asi küll just kui kahtlane, aga ta ei või ju jänkuonu ees araks lüüa. Tuleb nõusse jääda. See hoopki jänkuonu vaderi hobuse sabakülge kõvasti kinni, astub mõne sammu eemale ja lööb käed puuse. Välku nüüd veel keegi, et me pole hobust kinni püüdnud. Paistab jah, et valja tuleme talle küll valesse otse pannud, aga noh, sina on oled ju suur ja jõuvad teda nii ka kinni hoida. Nende sõnadega lõikab Jankoonu pika majakka, laasib sel ilusti okstest puhtaks, astub siis suksu ligi, Ja virutab sellele viuhti üle turja, hobune karga püsti, aga sabaküljest kõlgub tal rebase onu. Tõmmmeda maha, rebase onu, tõmba maha! Ma jään ise eemale ja vaatan seda auset võitlust peal. Tõmmmeda maha! Kui hobune tundis, et miski ta sabaküljest tolkneb, kukkus ta lõhkuma ja takka üles taguma. Raputas rebase onu nagu taku tuusti. Aga jänku onu muud kui karjub, tõmbade maha, no, nüüd, hopp! Suksuk eksib ja kargab, lööb takka üles, norskab ja pruuskab, aga rebas onu ikka nagu takjas sabas. Ja jänku onu muud kui kisab, tirida sinna, kus ta enam taganeda ja takka üles lüüa ei saa ja tõmbada seal maha! Kui samamoodi ma ta maha tõmban, kui ma ei saa küsigi mätasse lüüa, hõikab rebasõnu ja ise pingutab, mis jaksab. Jänku onu hiilib veelgi kaugemale ja hõikab: No, nüüd on ta sul käes! Rebasõnu tõmba nüüd, tõmba maha! Suksu hakkas tagumiste jalgadega vehkima, virutab rebasõnu lootse kõhtu, virutab veel ja veel kord. Ja lendabki rebaseonu nagu vurr läbi õhu. Kui ta luud kondid jälle paranema hakkasid, siis sai ta aru küll, et onud, et jälle nina pidi oli vedanud.